Și dacă o să spunem scrie în engleză, vor scrie în engleză. Dacă vom spune scrie în spaniolă, vor scrie în spaniolă. Uh, și noi, deci, deja sunt, că sunt cam scumpe, încă nu sunt la îndemâna noastră, dar foarte curând uh, vor fi accesibile. Așa că ne rugăm Domnului să avem o viață cât de lungă să prindem aceste uh, revoluții ale tehnicii Uh, să fie la îndemâna noastră, să ne slujească foarte bine. Și, ja, și bătrânii să poată trimite SMS-uri. Tinerii ei sunt foarte. Cum? Pe păi nu s bătrâni, sigur că nu. M-am zis, m-a referit la cei care sunt bătrâni. Deși, în anul uh, 2012, mi se schimbă prefixul. Uh, tot nu mă simt bătrân, pentru că Dumnezeu este Cel care ne face să ne simțim copii tot timpul. Și, în mod special, atunci când știi că ești copil al Domnului, atunci este ceva deosebit. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute să fim copii tot timpul. Cum spuneam la încheierea anului, că e o condiție pe care Dumnezeu ne opune să rămânem copii să putem să iertăm, să putem să ne bucurăm ca un copil. Așa cum spunea Ted, dacă stăm și ne uităm la televizor, anul 2012 este un an care politicienii ne sperie. Cei care Încearcă să scruteze viitorul, la fel ne sperie. Ei spun că în decembrie 2012 va fi sfârșitul lumii. Nu-i credeți. Biblia mea nu spune așa ceva. Nu știu cum sunt calculele lor. Eu am mai trăit experiența asta. În 74 mi-amintesc că a venit la mine cineva și mi-a spus. În octombrie va fi sfârșitul lumii. Și i-am spus cu aceleași cuvinte, Biblia mea nu spune acest lucru. Nu știu cum sunt calculele voastre, dar eu știu că nu va fi. Și când m-am întâlnit, eram student atunci, când m-am întâlnit cu el, l-am întrebat, nu, ce s-a întâmplat? Am greșit calculele. E, se întâmplă. Se întâmplă destul de des. Unii se așteptau în 2000 să fie... Rății Hai haideți să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte de a se împlini. Așa spune Domnul în Isaia. Și noi știm semnele venirii lui Iisus Hristos pe noi venirea lui Iisus Hristos nu ne va surprinde. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este da și oameni. Și că tot ce scrie aici trebuie să se împlinească înainte de venirea lui Iisus Hristos. Acuma nu vă pot garanta că toți vom prinde începutul anului 2013. S-ar putea întâmpla în, pe parcursul acestui an să plecăm din această lume, să trecem din existența temporară în existența veșnică. Și de aceea este foarte important să prețuim vremea. De aceea este foarte important să prețuim fiecare zi a anului 2012 să răscumpărăm vremea, pentru că trece foarte repede. Nu știu cum percepeți dumneavoastră, dar pentru mine viteza timpului parcă se mărește. Parcă anii trec cu o rapiditate extraordinară. Abia ne... Terminăm cu sărbătorile, abia ne pregătim să intrăm în vară și vedem că vine din nou sfârșitul și începutul unui nou an. Anii trec cu foarte mare rapiditate. Suntem încadrați în spațiu și timp. Și nu putem ieși din contextul acesta. Dar vine o zi în care ne vom schimba hainele. Vom trece prin garderoba timpului și ne vom îmbrăca în hainele veșniciei. Așteptăm ziua aceea, dar în același timp vrem ca atât timp cât rămânem aici, să fim oameni înțelepți, să ne călăuzim după cuvântul lui Dumnezeu, să luăm decizii înțelepte în fiecare zi și să ne bucurăm de fiecare zi pe care ne-o dă Dumnezeu. În fiecare dimineață când te vei trezi, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui îți mulțumesc Doamne pentru o nouă zi pe care Tu mi-o dai! Ajută-mă să văd și să fructific obiectivele, oportunitățile, posibilitățile pe care mi le vei pune la dispoziție. Să nu trec peste niciuna din ele, ci să mă bucur de fiecare moment și de fiecare clipă. În această dimineață, în această dupămasă, aș vrea să vorbesc despre rodirea în contextul anului nou, în perspectiva anului nou. Am fost foarte atent și la discuțiile care sunt la fiecare început de an. Oamenii încearcă să scruteze, să prezică ce se va întâmpla. Era cineva din... Ministerul Agriculturii și uh, spunea, agricultura în țara noastră a devenit uh, un, uh, a ocupat un loc foarte important în bugetul național și de aceea este foarte important ca agricultura să fie cât se poate de binecuvântată, holdele pământul să-și dea rodul. Și spunea acea doamnă că este pesimistă în ceea ce privește pentru anul 2012, pentru că e o mare secetă și ploaia care a fost până acum nu va acoperi nevoia de apă și 100% recolta va fi afectată. Dar în discuțiile care erau acolo, a venit cineva și a spus, ne dăm seama că depindem de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne va da vreme bună, ploaie la vreme, atunci holdele noastre vor fi binecuvântate. Și eu cred lucrul acesta, numai că de multe ori ploia și vremea bună este oprită de starea oamenilor. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre și credem că anul 2012 va fi un an sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De fapt, ne rugăm pentru aceasta. Vrem ca creșterea care am prins-o în 2011 să continue, în ciuda prognozei care o dau politicienii din opoziție. nu vreau să fac politică, dar temir nimeni când vorbesc despre 2012 nu dă un sentiment de biruință, un sentiment de binecuvântare un sentiment de creștere economică. Toți pun lucrurile cele mai rele în față. Ca și copiii lui Dumnezeu, astăzi aș vrea să ne încărcăm cu nădejde, cu speranță, să zicem așa cum a spus omul lui Dumnezeu Samuel, care și-a dat seama că viața lui este în mâna lui Dumnezeu, că biruința și izbânda, că binecuvântarea, belșugul, depinde de Dumnezeu. El a pus o piatră de aducere aminte pe care a scris Eben Ezer, care înseamnă, până aici Domnul ne-a ajutat. Haideți să recunoaștem lucrul acesta, până aici. Domnul ne-a ajutat. Apoi aș vrea să spunem ca Apostolul Pavel, care spune în faptele apostolilor, capitolul 26, versetul 22. Mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua de astăzi. Dumnezeu este Cel care ne dă viață. Fiecare zi. O primim din mâna lui Dumnezeu ca un dar din partea lui. Apoi, Moise, în salmul 90, versetul 12, spune Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cu alte cuvinte, dorința noastră este ca Dumnezeu să fie implicat în viața noastră în fiecare zi, în anul 2012. Dacă ne uităm în urmă, vom realiza că sunt unele lucruri pe care trebuie să le schimbăm. Totdeauna, la cumpăna dintre ani, fiecare om își face această analiză. Ce am făcut și nu trebuia să fac? Ce n-am făcut și trebuia să fac? Care sunt greșelile pe care le-am făcut? Care sunt lecțiile pe care le-am învățat în anul 2011? Și apoi ne uităm cu toată credința la perspectiva anului 2012 și spunem, Aș vrea să ajung acolo, aș vrea să fac cu tare lucru, aș vrea să pot să realizez următorul obiectiv, să pot să împlinesc următorul scop din viața mea. Și oamenii își fac planuri, oamenii încearcă să își fondeze o viziune a anului 2012. În această seară, în prima zi din an, aș vrea, pentru cei care constată că este nevoie o schimbare în viața lor, aș vrea să le dau 5 pași pe care, dacă îi vor face, vor putea să realizeze această schimbare. Eu în ultimele zile m-am tot cântărit, m-am tot uitat și am zis trebuie neapărat să slăbesc. I-am spus și soției, am zis ajută-mă, mă tot gândesc cum, pentru că am de mult obiectivul acesta. Am slăbit, iar am mai pus, iar am mai slăbit, e o luptă Apoi unii dintre noi ne uităm la modul în care suntem ca și persoană, la caracterul nostru și ne dăm seama că avem anumite deficiențe pe care am vrea să le corectăm. Ne dăm seama de anumite obiceiuri rele care de fapt sunt niște piedici pentru a ne împlini anumite obiective a vieții noastre. Și ne punem problema cum aș putea să mă schimb, cum aș putea ca lecțiile pe care le-am învățat să nu rămână la nivel teoretic, ci să le pot aplica în viața mea, cum pot să-mi ating obiectivele care îmi stau în față. Primul pas pentru schimbare este să fii Responsabil. Apostolul Pavel în Galatenii, în capitolul 6, versetul 5, spune, Urtați sarcina voastră, fiecare. Fiecare din noi avem o sarcină, fiecare din noi avem o cruce, fiecare din noi avem lucruri, care depind de noi și nu le putem delega să le facă alții. Pentru aceste lucruri rugăciunea mea pentru fiecare din noi este Doamne ajută-ne să realizăm lucrurile față de care trebuie să fim responsabili. Să realizăm că trebuie să le facem noi, că nu alții trebuie să facă pentru noi, ci noi suntem responsabili să facem aceste lucruri. Lucrurile pe care le poți delega, delegă-le. E mai bine decât să-ți creeze un stres în viața ta. Dar sunt lucruri pe care nu le poți delega. Sunt lucruri pe care nu poți lăsa să le facă alții, ci care depind de tine și sunt responsabilitatea ta. Realizează care sunt aceste lucruri și fii responsabil. Înțelege că tu ești cel care trebuie să faci lucrul acesta. Al doilea pas, acceptă nevoia schimbării. Este foarte greu să te schimbi. Nu știu dacă ați realizat lucrul acesta. Mai ales în lucrurile pe care le-ai făcut, care au devenit o rutină a vieții ta, obiceiuri, lucruri care deja sunt în caracterul tău, pentru că caracterul nostru este format din multitudinea de obiceiuri pe care noi ni le-am fixat. Și ne dăm seama că trebuie să schimbăm anumite lucruri. Și schimbarea este, de multe ori se realizează cu durere, cu greutate. Nu-i ușor să te schimbi. O femeie s-a dus la medic pentru că prognozele din ultimul timp erau destul de sumbre pentru ea și i-a pus o întrebare medicului și a zis, domnule, dumneavoastră vedeți analizele pe care le am. Ce aș putea să fac ca să-mi lungesc zilele? Spuneți-mi ce medicamente, ce stil de viață ar trebui ca să aplic în viața mea să am siguranța că aceasta îmi va lungi, voi avea o longevitate mai mare față de ceea ce ultimile prognoze mi s-au prezentat. Și medicul i-a spus, doamnă, sunt două lucruri care cred că ați putea să le faceți fără prea multă investiție. În primul rând să aveți grijă ce mâncați. Ar fi bine să scoateți carnea din alimentație, pentru că pentru dumneavoastră aceasta vă creează probleme. Mâncați mai multe vegetale, semințe, lucruri care, care sunt mult mai ușor de digerat. Și aceasta vă va ajuta, va face niște schimbări fantastice. Apoi zice, al doilea lucru, ar trebui să faceți exerciții zilnic. Pe avea în jur de 40 de ani. Dar medicamente, nu, nu vă prescriu niciun medicament. Asta și costă, dacă veți reuși să faceți astea două lucruri, cu siguranță viața dumneavoastră se va schimba. Femeia nedumerită, pentru că ea se aștepta să-i dea o rețetă lungă de medicamente la costuri extraordinare, s-a dus acasă și i-a spus soțului, auzi, eu nu știu medicul ăsta dacă e medic adevărat. Mi-a dat două indicații și nu mi-a scris nicio rețetă. Să mănânc... Mai ușor să înlocuiesc carnea și să fac exerciții. La care bărbatul zice, mă. Trebuie să realizezi, Domne, omul ăsta nu, nu înțelege mecanismul vieții. Medicul tău. El nu știe cât mănâncă o vacă, câtă iarbă mănâncă o vacă până face un chil de carne. Și nu știe câte semințe. Nu mănânc o găină ca să fac un kil de carne. Și el spune ca tu să nu mănânci carne. la 100% vrea să mori, Vrea să scape de tine. Apoi, îi spune să faci exerciții. Păi tu nu știi că la exerciții inima se forțează. Și tu știi când luăm un bec, pe bec scrie durează șapte mii de aprinderi și stingeri. Cel mai bun bec! E o limită dacă inima zbate bate mai tare, ți se scurtează viața. Și femeia săracă a rămas foarte încurcată. Vedeți, la ora actuală trăim într-o lume a confuziei. Sincer vă spun, eu vreau să mâncăm, și familia noastră vrem să mâncăm cât mai sănătos, cât mai natural. Dar de multe ori citești o carte și după ce ai terminat-o și ți-ai fixat anumite uh, diete și, și stil de viață, citești altă carte și lucrurile sunt contrare. Unii zic să mănânci ouă, alții zic să nu mănânci ouă. Unii zic să, bei lactate, să, să folosești lactate, alții zic să nu folosești lactate. Sunt tot felul de păreri, dar cuvântul lui Dumnezeu ne dă niște indicații foarte clare în ceea ce privește schimbarea noastră. Și noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să fim conștienți de lucrurile care trebuie să le schimbăm. În ultima parte a anului 2011 am învățat despre cine suntem noi în Hristos, identitatea noastră. Și acum, începând cu anul 2012, se pune problema te schimbi tu, mai crezi minciunile oamenilor din jurul tău care ți-au spus că nu ești bun de nimic, că nu vei realiza nimic în viață sau crezi în cuvântul lui Dumnezeu care îți spune cine ești tu în Hristos. Va trebui să alegem, va trebui să realizăm lucrurile pe care trebuie să le schimbăm, va trebui să înțelegem că sunt anumite lucruri cu care nu mai putem să mergem mai departe, sunt niște poveri pe sufletele noastre și trebuie să le dăm la o parte. Va trebui să înțelegi că în anul 2012, dacă n-ai iertat cu toată inima, trebuie să ierți cu toată inima. Trebuie să uiți. Să nu mai ținecas pe nimeni, nici ură pe nimeni. Va trebui să înțelegi că trebuie să faci schimbări. Dacă ai clevetit, dacă ai vorbit de rău pe cineva, Va trebui să înțelegi că trebuie să încetezi lucrul acesta, pentru că acestea sunt roadele firii pământești. Și când te uiți în Galaten, vei vedea că toate aceste roade, și dacă vei constata că sunt în viața ta roade ale firii pământești, care te opresc de a avea o relație plenară cu Dumnezeu, trebuie să faci schimbări. Nu mai poți continua. Timpul este foarte scurt. Apoi, înțelege că nu poți să lucrezi după ureche, ci trebuie să lucrezi după o viziune. Sistemul de valori determină viziunea. Viziunea determină direcția. Direcția scoate la iveală obiectivele, scopurile vieții tale. Iar scopul vieții tale îți spune unde te să te implici și unde să investești. Noi nu putem, frații mei, în anul 2012 să mergem combate vânt. Noi trebuie să avem o direcție, noi trebuie să știm scopurile noastre, noi trebuie să știm și asta la nivel individual, la nivel ca biserică, toate aceste lucruri trebuie să fie clare, pentru că acolo unde nu este viziune, poporul piere, nu poți să faci nimic. Viziunea este foarte importantă. Pentru că aceasta îți fixează direcția, scopul și apoi în final implicarea ta și investițiile tale. În al patrulea pas pe care trebuie să-l facem, să înțelegem că depindem de Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 15. Aș vrea să zicem și noi ca Iacov. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Dacă va vrea Domnul. Frații mei, noi suntem stăpâni pe anumite situații, dar aș vrea în anul 2012 să depindem de Dumnezeu. Aș vrea să spunem cu toată credință, dacă va vrea Dumnezeu, voi trăi și voi face cu tare și cu tare lucru. Apoi aș vrea să spunem ca Ioan, care în capitolul 15, versetul 5, ne spune, este de fapt ceea ce spunea Iisus Hristos, despărțiți de mine, spunea Iisus, nu puteți face nimic. Aș vrea să credem lucrul acesta. Că numai cu Dumnezeu, sau cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4, versetul 13, pot totul în Hristos. Dacă va vrea Dumnezeu, dacă voi trăi, voi face cu tare și cu tare lucru. Despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic, dar cu Dumnezeu putem să facem orice lucru. Domnul să ne dea această atitudine. Și al cincilea pas, asumă riscul și începe astăzi. Dacă ai constatat nevoia schimbării în viața ta, este foarte important să nu mai amân. Noi amânăm și sincer vă spun, am lucruri, pe care mi le-am fixat la începutul anului 2011 și am zis mai târziu. Și m-am trezit la sfârșitul anului că nu le-am făcut. De aceea mi-am pus problema și am zis, gata, voi începe lucrurile pe care trebuie să le fac schimbările pe care trebuie să le fac, nu le mai amân, nici pe februarie, nici pe martie. Voi începe de acum, cel puțin să le pun pe listă și să știu, astea sunt lucrurile pe care vreau să le schimb în viața mea. După ce veți merge acasă, unii mai aveți zile libere, Și vrea să vă reculegeți, să vă retrageți undeva, și aș vrea să stați înaintea lui Dumnezeu și să vă fixați aceste lucruri, pe care trebuie să le schimbați în viața voastră. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi este ca noi să creștem, să devenim mai roditori. Și subiectul pe care l-am ales în această dupămasă, rodirea în perspectiva anului nou, aș vrea să înțelegi Alături de schimbarea pe care o constați că este necesară în viața ta, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu vrea ca tu și eu să fim roditori, să fim mai roditori în anul 2012. Ioan capitolul 15, versetul 8 Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel, ucenicii mei! Matei capitolul 3, versetul 8 Ioan Botezătorul striga Faceți roade vretnice de pocăința voastră! Ieremia capitolul 17, versetul 10 Eu, Domnul, răsplătesc fiecăruia după purtarea lui după rodul faptelor lui. Aș vrea să reții lucrul acesta, pentru că faptele noastre rodesc, gândurile noastre rodesc, cuvintele noastre rodesc, atitudinile noastre rodesc. O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci în viață, de tot ce spui prin scris sau grai, de pilda ce la alți o dai, căci tot mereu, spre iad sau rai, pe mulți o să îi îndemn. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toate, căci gândul care îl scrii sau spui, să a pe veci, nu-l mai adui, dar vei curege roada lui, or mor, or viu, odată. Frații mei, aș vrea să reținem aspectul acesta. Dumnezeu ne va judeca și ne va răsplăti după rodul faptelor noastre. De aceea, și vrea să ne îmbrăcăm cu această dorință arzătoare și să spunem, vreau să fiu mai atent în anul 2012. Ce vorbesc? Care este atitudinea mea? Ce gândesc? Cum acționez? Pentru că tot ceea ce facem în lumea aceasta, într-un mod sau altul, afectează pozitiv sau negativ pe oamenii din jurul nostru. Gândiți-vă ce se întâmplă cu aceste lucruri când se propagă în generațiile care urmează, până va veni judecata lui Dumnezeu. Frații mei, mă bucur foarte mult, Stăteam de vorbă cu un păstor în Sebiș de Arad, m-am întâlnit cu el, nu m-am mai întâlnit de 15 ani și discutam cu el despre lucrarea pe care o facem și aici și ei acolo și îi spuneam îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oaza care s-a deschis în Oradea, prin centru creștin Salem, pentru că atâția oameni l-au găsit pe Dumnezeu în contextul acesta. Și mă gândesc ce se va întâmpla peste 10 ani, ce se va întâmpla peste 20 de ani. Sămânța care a fost semănată, sămânța pe care ați spus o fiecare, cum se va amplifica în fiecare an și în fiecare generație, Dumnezeu ne va judeca și ne va răsplăti după rodul faptelor noastre. Când vom înțelege economia aceasta lui Dumnezeu, când vom înțelege taina aceasta lui Dumnezeu, atunci vom fi animați, vom fi mobilizați, fiecare, să putem să venim cu fapte bune, cu gânduri bune, cu atitudini bune, ca să putem să influențăm pozitiv oamenii din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Luca, capitolul 13, aș vrea să citesc aici, câteva versete, pentru că este foarte important acum, la început de an, să înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează.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 Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rău. dacă nu, că-l vei tăia. Este vorba de un pom din via lui Dumnezeu. Această pildă este cât se poate de directă și cu ocazia anului nou poate să fie mobilizatoare pentru noi. Un, plom, un pom din vie, un pom plantat acolo, un pom care a fost îngrijit care a fost săpat, care i se-a acordat toate condițiile rodirii și de trei ani trebuia să aducă rog și n-a adus. Există un mijlocitor care este plin de milă și de îndurare și spune, Doamne, nu-l mai dă o șansă, Doamne, mai dă o șansă, Doamne. E drept trei ani de la rândul, a luat hotărâre să se schimbe și nu s-a schimbat. Am să-l sap mai adânc în jur, am să-i pun gunoi. Voi trimite învățătură specială pentru el îi voi da cărți deosebite în mână, am să deschid stații de radio, de televiziune, am să-i dau posibilitatea să fie niște lângă niște oameni încărcați cu înțelepciune de la mine, am să-i dau o conjuntură socială în care să se poată dezvolta, nu totdeauna fără opoziție sau fără necazuri, pentru că Domnul nu spune că nu ne va trece prin necazuri și probleme. De multe ori necazurile și problemele sunt importante pentru noi, pentru că Dumnezeu taie ce nu este roditor din viața noastră. Dumnezeu lucrează. Este ceea ce Dumnezeu vrea să facă la pomul vieții noastre, și în această seară aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu să te vezi pe tine însu, să te analizezi, fără să aștepți ca alții să te analizeze și să înțelegi că Dumnezeu vrea să rodești. Vrea să ai multă roadă ca prin roada ta Dumnezeu să fie proslăvit. Care sunt condițiile rodirii? Am prezentat aici trei condiții foarte importante pentru ca un pom sau un om să fie roditor. Primul lucru este plantarea. Nu știu dacă ați văzut la selgros, la metro pomi care au fost scoși pentru vânzare și care n-au fost vânduți în primăvară. A trecut vara, i-a pus afară, i-a mai udat, dar m-am uitat în toamnă la o reducere mare de preț și am văzut acești pomi care n-au fost plantați primăvara. Și am zis, ăștia n-au nicio șansă să se prindă, nu mai pot să fie plantați. Frații mei, am discutat la începutul anului 2011, este foarte important să fii plantat, este foarte important să ai un loc al tău, să fii un mădular în trupul lui Iisus Hristos. Este foarte important ca acest lucru să se realizeze în viața ta. Să ai un loc al tău, funcția ta și să fii responsabil de lucrurile care stau în dreptul tău. În ceea ce privește plantarea, aș vrea să citesc psalmul 1. Pentru că acest psalm vorbește.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 Pentru că atunci când te așezi, te plantezi. Și omul care se ferește de direcția celor răi, care nu se duce pe calea celor răi, la sfatul celor răi, apoi nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează, nu rămâne plantat, pe scaunul celor jocoritori, pentru că poți să fii plantat. Poți să te duci și să-ți placă la sfatul celor răi. Poți să te oprești pe carea celor păcătoși și să spui, e bine și după ce constați că totul e o momială, să ieși de acolo și să cauți altceva și apoi să te oprești, să te plantezi pe scaunul celor jocoritor. Dar aici Psalmistul ne dă o altă ofertă unde putem să fim plantați, ascultați. Ce își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea lui El este ca un pom Sădit Plantat Lângă un izvor de apă care își dă rodul La vremea lui Și are cărui frunze Nu se veșteze, Ci tot ce începe Duce la bun sfârșit Frații mei Dumnezeu vrea să fiți plantați lângă acest izvor de apă. Dumnezeu vrea să vă găsiți plăcerea în legea Domnului. Și nu o dată pe săptămână, nu o dată la lună, în fiecare zi, zi și noapte, să vă găsiți plăcerea în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Să căutați sursa. Și când veți simți. Vâna izvorului, pentru că sunteți sădiți și plantați. Voi nu astăzi sunteți cu Dumnezeu și mâine pe care a celor păcătoși. Nu, voi sunteți plantați lângă izvorului Dumnezeu. Și dorința mea este pentru fiecare din dumneavoastră, dacă încă n-ați fost plantați, Decizia vă aparține. N-așteptați cumpărători care cumpără pomii să-i planteze. Voi vă puteți planta. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu voință liberă și noi decidem unde mergem, pe ce cale alergăm și pe ce scaun stăm. Sau unde suntem plantați. Ca tot ce începem să ducem la buz fârșit. Apoi, al doilea lucru foarte important pentru condiția rodirii este moartea. Moartea față de firea păcătoasă. Ioan capitolul 12, versetul 24 Dacă greuntele de greu nu moare, nu aduce roadă, dar dacă moare, aduce multe roadă. În economia lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, aceasta este foarte important ca noi să înțelegem natura noastră veche, omul nostru vechi, firea păcătoasă din noi trebuie să o răstignim până la moarte. Și în noi trebuie să se dezvolte ceva nou. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, al treilea lucru necesar pentru rodire, este o legătură strânsă cu Dumnezeu, o legătură organică cu Dumnezeu. Așa cum spune Ioan în capitolul 15 cum este între viță și mlădiță, să fim grefați organic în Dumnezeu. Pentru că numai în felul acesta vom putea să aducem roadă. Voi nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Domnul să ne întărească, să fim plantați, să putem să murim și firea noastră păcătoasă să moară și noi să se dezvolte o natură dumnezeiască după caracterul lui Dumnezeu și apoi noi să putem să înțelegem că este foarte important să avem o legătură organică cu Dumnezeu. Să fim grefați, să avem o relație strânsă cu Dumnezeu. Și foarte rapid, aș vrea să vă prezint principiile rodirii. Sunt câteva principii pe care aș vrea să le considerați la începutul acestui an. Voi merge rapid peste ele. Primul este considerarea. Recoltăm numai dacă am semănat. Nu te aștepta dacă n-ai semănat să aduci roadă sau recoltă. Doi, Identificarea. Recoltăm ce am semănat, acela soi pe care l-am semănat. Nu altceva. Cei ce seamănă în elegiuirea îi seceră roadele, spune Iov în capitolul 4. Pavel spune în Galateni în capitolul 6, versetul 7 și 8, Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Domnul să ne ajute. Așteptarea. Recoltăm dacă așteptăm. Semănăm într-un sezon, dar recoltăm în alt sezon. Este nevoie de răbdare. Roada răbdării trebuie să lucreze ca noi să fim roditori. Iacob, capitolul 5, versetul 7. Plugarul așteaptă roada scumpă a pământului. Doamne ajută-ne, dă-ne răbdare. Să înțelegem că roadele pe care tu le aștepți de la noi nu vin instantaneu. Este nevoie de timp. Multiplicarea și proporția, noi recoltăm mai mult decât am semănat. 2 Corinteni capitolul 9 versetul 6. Cine seamănă puțin, puțin va se cere. Cine seamănă mult mult va se cera. Și astea sunt valabile și în bine și în rău. Sunt niște principii ale recoltei. Perseverența. Noi recoltăm dacă perseverăm, dacă lucrăm, dacă săpăm, dacă udăm. E nevoie. Continu. Vrei să schimbi ceva? În fiecare zi trebuie să fii atent ce faci și cum faci. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. E clar lucrul acesta. Domnul să ne ajute să putem să lucrăm cu înțelepciune. Apoi recoltarea. Este foarte importantă pentru că atunci când roadele au ajuns la coacere, este important să le folosești. Există un termen de valabilitate. Am niște mere care știu că alea trebuie să le consum primele, pentru că dacă nu le consum se deshidratează. Le trece vremea. Frații mei, pentru toate lucrurile există o vreme. Lumea aceasta așteaptă de roadele, roadele copiilor lui Dumnezeu. Așteaptă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga, răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Toate acestea sunt roade ale copiilor lui Dumnezeu, care lumea este flămândă după așa ceva. Lumea din jurul nostru este flămândă după dragoste. Să copt dragostea în pomul vieții noastre. Să putem da, dărui. Este vremea rodirii. Putem să recoltăm, să dăm spre consum roadele vieții noastre. Apoi este foarte important la recoltă să pui deoparte pentru sămânța de anul viitor. Și urmează al șaptelea principiu, viziunea. Viziunea adică să te gândești la recolta care urmează, să-ți păstrezi sămânță din rodul pe care l-ai avut pentru a semăna mai departe. place atât de mult cuvântul acesta din Genesa 49, versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vorbea despre Iosif, omul acesta, tânărul acesta care ne uimește prin comportamentul lui în contextul în care a fost a uh, luat de viață vârtejul care l-a luat și se spune că Iosif era un lăstar a unui pom roditor. Câți lăstari de pomul vieții tale în viitor, în generațiile care urmează? Puneți această întrebare le care cresc lângă tine, în familia ta, în cadrul social în care te afli. Vor fi ei binecuvântați? Cresc ei din rădăcina unui om roditor, unui pom roditor. Dumnezeu să facă aceasta în fiecare familie, lăstarii care cresc, să crească din rădăcina unui pom roditor. Și apoi îmi place la fel ce spune Iosif. Genesa 41, versetul 52. Dumnezeu m-a făcut roditor în țara în tristării mele. Frații mei, nu știu ce ascunde anul 2012, nu știu. Dumnezeu știe. Va fi un an de criză? Iosif spune, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara în mele. Dumnezeu m-a făcut roditor în lipsă Acolo unde oamenii nu mai știau ce să facă, an de zile, pământul nu și-a dat rodul, Dumnezeu te poate face roditor. Atât de roditor încât să fii o binecuvântare nu numai pentru familia ta, pentru cei din jurul tău. Încredete te în Dumnezeu! Crede că Dumnezeu poate transcede crizele care vin. Dumnezeu poate să te facă să supraviețuiești, să fii binecuvântat, indiferent de condițiile care vor fi. Înțelege mesajul schimbării. Schimbă ce trebuie schimbat în viața ta. Înțelege că Dumnezeu te via roditor. Înțelege condițiile rodirii, că trebuie să fii plantat. Înțelege că trebuie să mori, sunt lucruri care trebuie să moară în viața ta, dar în același timp să învieze o natură nouă în tine. Înțelege că depinzi de Dumnezeu, că nu poți de unul singur face ceva. E important să fii grefat în Dumnezeu și să simți. Că Dumnezeu este cu tine, că nu ești singur în anul 2012, că Dumnezeu se angajează să fie alături de tine. E un mare har pe care îl avem și am ales în această seară, în prima zi din an, să facem un lucru foarte important. Am ales în această seară să venim înaintea Lui Dumnezeu și să reînnoim legământul cu El. Facem lucrul acesta la începutul fiecărui an și este important ca să-L facem. Este important ca să-L aplicăm în viața noastră. Și de data aceasta vom face ceva deosebit. Cina pe care o serbăm în această seară are o conotație diferită față de cea pe care am serbat-o în timpul anului. Aș vrea să citesc din Ioan, din capitolul 6, care spune în felul următor. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer e de așa fel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 este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Cum spunea în Ioan, în capitolul 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roate.” Și roada rămâne. În această seară, frații mei, vom lua bucata de pâine și prin aceasta vom înțelege, o vom mânca. -o și ea va ajunge în noi. Și vom înțelege că Dumnezeu locuiește în noi. Este un simbol pe care aș vrea cu mintea noastră să-L extrapolăm și să-L înțelegem că spune cuvântul lui Dumnezeu, noi vom mânca din viața care Dumnezeu ne-o asigură. Și în această seară, dacă ești bolnav, aș vrea să crezi că puterea de viață din Dumnezeu poate să-ți dea sănătate. Dacă treci prin anumite situații și ai trecut în anul 2011, aș vrea în această seară să pui această piatră de hotar și să spui, Doamne, mă grefez în Tine! Vreau, Doamne, viața Ta să se reflecte prin trăirea mea de zi cu zi. Pune această viață în mine! Și apoi, prin rodul viței, noi activăm legământul cu Dumnezeu. Cei care ați făcut legământ cu Dumnezeu, cei care l-ați invitat pe Iisus în viața voastră și l-ați chemat ca mântuitor personal, lucrul acesta vă dă dreptul și credeți în jertfa lui Iisus Hristos să vă numiți copiii lui Dumnezeu. În această seară, prin faptul că veți lua acest rod al viței, veți activa legământul cu Dumnezeu și vom spune lui Dumnezeu la începutul anului 2012, Doamne! Vreau să merg înainte cu tine, Doamne. Vreau să fiu în parteneriat cu tine. Vreau să fiu într-o relație zilnică cu tine. Vreau, Doamne, să fiu copilul tău, iar tu să fii Dumnezeul meu, mântuitorul meu, medicul meu, vindecătorul meu. Și Domnul se angajează să fie alături de tine și de mine e mai mult decât o ceremonie. În lumea spirituală are un impact deosebit și aș vrea să primești acest impact peste viața ta. Germenele de viață și legământul cu Dumnezeu să fie activate în această seară în viața ta. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să... Ne rugăm Domnului, să spunem Domnului, Doamne, vreau în această seară să activez puterea de viață peste viața mea. Vreau, Doamne, în această seară să mărturisesc credința mea în jerfa de pe calvar. Eu cred că Tu m-ai iertat de păcatele mele. Eu cred, Doamne, că nu-ți mai aduce aminte de păcatele cu care am venit înaintea Ta și de care m-am pocăit, Doamne. Spală-mă, curățește-mă. Vreau, Doamne, să te slujezi pe Tine anul 2012. Și în timp ce meditați și vă rugați înaintea Domnului, aș vrea cei care ne ajută în împărțirea cinei să vină, vom trece pe lângă fiecare din dumneavoastră, veți lua o bucată de pâine și un pahar și apoi veți aștepta pentru că vrem să le servim cu toți împreună. vrea să ne ridicăm în picioare. Înaintea lui Dumnezeu și în fața cerului, cu toată seriozitatea, aș vrea să rostim fiecare în parte, ridicând pâinea în sus. Tată din cerul, vin înaintea ta, îți mulțumesc pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lumea mea, ca eu să fiu mântuit, primesc această mântuire, primesc viața care vine din El, lucrează cu puterea Ta în viața mea, vindecă-mă! Întărește-mă! Lucrează în puterea Harului Tău! Ajută-mă, Doamne, să mă schimb în lucrurile care trebuie să mă schimb! Lasă puterea Cuvântului Tău să lucreze în viața mea! Atinge-mă cu puterea Duhului Sfânt! Îți mulțumesc, Doamne, pentru lucrarea pe care o faci în viața mea. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Să luăm pâină. Vrea să ridicăm paharul și să declarăm în fața cerului și a pământului. dată din, din ceruri, îți mulțumim pentru legământul pe care l-ai făcut, făcut, prin jertfa lui Iisus Hristos. Lui Iisus. Vreau, în Vreau în această seară să declar în fața cerului și a pământului Că vreau, că vreau să te slujesc pe tine în anul 2012, în anul 2012. și în anii care vor urma, care vor urma. Să, ascult să ascult de cuvântul tău și să fac voia ta în viața mea. Ajută-mă la aceasta, Ajută în, numele în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Să luăm conținutul paharului. Aș vrea acum să vii înaintea lui Dumnezeu și să ceri călăuzirea, protecția, să ceri ca Dumnezeu să lucreze cu putere în anul 2012, în viața ta și tu să te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu. Și acum stăm, ne rugăm cu toții.